O dia 5 de março na história, 1916, afundou na costa de Ilhabela litoral norte de São Paulo, o transatlântico Príncipe de Astúrias. O navio, que colidiu com o rochedo submerso, possuía 150,8 metros, pesava 16.500 toneladas e havia zarpado de Cádiz, Espanha, em direção a Buenos Aires, Argentina. Acredita-se que o choque tenha ocorrido por erro de navegação de Dom José Lotina, comandante responsável. Considerado o maior naufrágio ocorrido em costa brasileira, o acidente teve, segundo dados oficiais, 477 mortos e 177 sobreviventes, entre eles um brasileiro José Martins Viana. 1922. Nosferatu, do diretor alemão W. Murnau, foi premiado no Festival de Berlim. O filme é tido como um grande exemplo do cinema expressionista alemão. 1978. A Queda, feito em parceria pelo cineasta Rui Guerra e pelo ator Nelson Xavier, ganhou o Urso de Prata de melhor filme no Festival de Berlim. Em 1981, uma equipe da FUNAI conseguiu estabelecer o primeiro contato pacífico com os índios Araras, no Pará, após 11 anos de tentativas. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.